Jobban hunyorítás, elmászott, rátartás, hunyorítás, lejjebb egy kicsit, még lejjebb kicsit, bum! Rátartás, hunyorítás, na persze, ha nincs lígy, nincs puska, nincs gond.